23 fejezet December 8. szerda, hét Ahogy a harmincadik utcán haladt az I.O.I. épülete mellett, Jack meglátott valamit, amire nem számított. Lú fekete Sevi Malibúja most is ott parkolt két fehér sprinter furgon között. Miután tegnap kétszer is találkoztak, nem hitte volna, hogy megint ezzel kezdik a napot, bármennyire tudta, hogy barátját nem hagyja nyugodni a fiatal nyomozó feleségének állítólagos öngyilkossága. Miután a szokott helyen lezárt a kerékpárját, felfelé indult a lépcsőkön, az első emelet felé. Később érkezett, mint előző nap, és egészen más lelkiállapotban. Lou... Tényleg remek tanácsot adott azzal kapcsolatosan, hogyan kezelje a problémás otthoni ügyeket. Az is kihatott a hangulatára, hogy talált egy ügyet, amely minden figyelmét lekötötte, és kellően motiváltá tette. Habár alig huszonnégy óra telt el, remélhetőleg a szövettan és a toxikológia is szolgált valamilyen eredménnyel. Morin és John közül az utóbbi tűnt kérdésesebbnek, de az ő esetében is készen állt megbékélni egy olyan előzetes teszt eredménnyel, amilyet Naomi-tól kapott. Miután áthaladt az előtéren, belépett az iktatóba, ahol Jennifer most is az éjszakai eseteket osztályozta. Amint a Sevi Malibu alapján várni lehetett, Lou is ott volt, csak éppen békésen aludt az egyik karosszékben. Miután az előző naphoz képest bő félórás késéssel érkezett, vinni már elfoglalta a másik széket, és az újságjába temetkezett, ám ami ennél is fontosabb, lefőzte a kávét, így egyenesen arra felévette az irányt. Mohón vágyott egy bögre forró italra, melegségére és élénkítő hatására egyaránt. Jobban átfagyott a nyeregben, mint előző nap, amikor szinte tavaszias időre ébredtek. – Azt tervezem, hogy ma irattári napot tartok, – jelezte Jennifernek, miközben kitöltötte magának a kávét. – Ha csak a vezénylő tábornoknak nincs más terve. Az irattári nap belső szóhasználatban arra utalt, hogy megpróbálja utolérni magát a korábbi esetekkel, megvizsgálni az elmaradt preparátumokat, és kiállítani a rég esedékes halotti bizonyítványokat. Persze csak is akkor, ha nem adódnak újabb halott szemlék. Halleluja! újongott vinni az újságja mögül. Jack folyton feladatokkal bízta meg, mielőtt esélye lett volna tisztességesen átböngészni a sportmellékletet, ráadásul ragaszkodott ahhoz, hogy előbb kezdjen mindenki másnál. Semmi gond, felelte Jennifer. Úgy látom, ma legfeljebb tucatnyi esetünk van. Ha rajtam múlik, egész nap ki se kell jönnöd az irodádból. Ámen, bólintott Jack. Van bármilyen érdekes ügy, amiről lemaradok? Nincs. Ha csak nem az, amiért szoldánul nyomozó jött. Jennifer felvette asztaláról az egyik mappát, és Jack felé nyújtotta, hát ha látni akarja. Még nem néztem meg... De mielőtt elaludt volna, azt mondta, hogy szeretné, ha te megtennéd. Jack felnyögött. Alig bírta kivárni, hogy tovább foglalkozzon szú Passero ügyével, ébredés óta csak ez járt a fejében. Előző este sokat gondolkodott rajta, és eljutott egy potenciálisan jelentős következtetése. Miután Ronny Kavanagh szerint szú cianotikus tüneteket mutatott, amikor rátalálta parkolóban, majd az állapota javulni kezdett az első újraélesztési kísérlet hatására, mérlegelnie kellett a szélsőséges helyzetek fiziológiai vetületeit is. Halálos szívroham esetén a szívet éri a megterhelés, de amennyi vért a küszködő szerv képes eljuttatni a test többi részébe, az továbbra is teli van oxigénnel, hiszen a tüdő jól működik, legalábbis kezdetben, így a páciens bőrszíne jellemzően normális, vagy legfeljebb kicsit sápadt. Ha beáll a cianózis, különösen egy afroamerikai páciensnél, akinek a bőrszíne sötétebb, az csak is arra utalhat, hogy a tüdő már nem képes oxigénnel telíteni a vért. Ez történhet túladagolás, súlyos azt roham, fulladás, vagy akár folytogatás következtében. Szó nem szenvedett aszmától, és nem is folytogatták, hiszen a nyakán nem találtak bevérzéseket, s ami még fontosabb, a nyak metszete sem utalt idegenkezűségre. Statisztikai alapon így valamennyi lehetőség közül a túladagolás tűnt a legvalószínűbbnek, még ha eredetileg ki is zárták. A fentiek figyelembevételével újra kellett értékelnie az egész szituációt különös tekintettel a toxikológiára, ami így bizonyosan választ adott a halál okára és módjára. Ezen a ponton szinte biztos lehetett abban, hogy a halált túladagolás okozta. Ilyen gondolatok kavarogtak most is az agyában, ahogy Jennifer merett, aki továbbra is felé tartotta a mappát. – Miféle eset ez? – kérdezte vonakodva. – Nem igazán tudom – vont vállat Jennifer. – A mi nyomozóink szerint vélhetően túladagolás, ezért is fura, hogy Lou Soldano itt van. Jack újra felnyögött. Louval ápolt barátsága nem sok választást hagyott neki, különösen akkor, ha a nyomozó közvetlenül erre kérte. Ezzel együtt nem rajongott a lehetőségért. – s nem csak azért, mert Szú esete foglalkoztatta. Az elmúlt években túladagolásos esetek százait dolgozták fel, valósággal záporoztak rájuk az ilyen ügyek, ezért szakmai szempontból csak minimális kihívást jelentettek. Igaz, ha Lú aktív szerepet vállalt, akkor lennie kell valami csavarnak, ami kicsit mégiscsak érdekessé teszi az esetet. Kávéval a kezében lemondóan az asztalhoz lépett, hogy átvegye a mappát Jennifertől. Kicsúsztatta tartalmát, és addig forgatta, amíg rá nem talált az orvos-nyomozói jelentésre. Ahogy Szú ügyében, most is Kevin Strauss járt el. Már épp készült volna átfutni az aránylag rövid elemzést, amikor tekintete megakadt a lap tetején szereplő néven Söring Gardner. Bassza meg, bukott ki belőle, ahogy előző nap, Su Passero neve, most ez is hamisítatlan döbbenettel töltötte el. Elnézést, szabadkozott Jennifernek, megadóan felemelt kézzel, ami a szitokszavakat illeti, a régi vágású törvényszéki patológusok közé tartozott, akik gyakran kritizálták a technikusokat, ha ilyesmivel színezték kimondandójukat. A kirohanás annyira nem vallott rá, hogy még vinni is leeresztette a posztot, és értetlenül ráncolta a homlokát. Mi a baj? Jennifer épp úgy meglepődött, mint az aszisztens. Azt hiszem, ismerem őt, felelte Jack. Uramatyám! Kettő egymás után! Tekintetével átfutotta a páciens személyes adatait, amelyekből kiderült, hogy nővérként dolgozott a menhettem Memorial kórházban. Mindez beigazolta a legrosszabb félelmeit. – Honnan ismered? – tudakolta Jennifer. – Egy újabb barát? – Nem, nem voltunk barátok. Jack beszéd közben újra átfutotta a lapot, ami azt illeti, csak tegnap ismerkedtünk meg. – Ez nem hiszem el. Nővérként dolgozott az MMK-ban, és megbeszéltük, hogy ma délután felhív és folytatjuk a megbeszélésünket a passzéró ügy kapcsán. Találkoztatok is az MMK-ban? Jennifer összeráncolta a homlokát. Égen, Jack próbált közönös hangot megütni, miközben ráeszmélt, hogy a szerencsétlen incidens leleplezte a kórházban folytatott törvénytelen nyomozását. Próbálta enyhíteni a vétek súlyosságát, Tegnap este hazafelé menet, beugrottam oda néhány iratért, amit ott hagytak a nevemre. És véletlenül egymásba botlottatok, ajánlott kiutat, Jennifer, pontosan ahogy mondod. Még Jack is összerezzent, annyira szánalmasnak tűnt a magyarázkodása. Na hát, micsoda véletlen! Jennifer megsóválta a fejét. Az biztos. Jack sietve továbbolvasta Kevin jelentését. Már csak abban reménykedhetett, hogy az egészből semmi sem jut el Lori füléhez. – Akkor meggondolod magad, és mégis vállalod az ügyet? – tudakolta Jennifer. Jack nem válaszolt azonnal, csak miután gondosan átolvasta a szöveget. – Elnézést – ismételte meg, amikor végre tudatosult benne Jennifer kérdése. – Igen, elvállalom az ügyet, akár tetszik, akár nem. – Super. Bólintott Jennifer. Amúgy a jelentésből kiderül, hogy mit keres itt Igen Igenis, meg nem is. Fogalmazzunk úgy, hogy valami nem kerek. Mégis micsoda? Jennifer tapasztalatból tudta, hogy a nyomozó jelenléte olyan esetre utal, ami a legkevésbé sem átlagos. Lássuk csak. Jack visszafordult figyelmével a jelentéshez, mielőtt összegezte a tartalmát. Miután sikertelenül próbálta meg alkalmazni a naloxont, az a rendőrjárőr értesítette a nyomozókat és a helyszínelőket, aki kiszállt a 9-11-es bejelentésre, és romokban találta az egész lakást, mintha komoly dulakodás történt volna. Úgy gondolta, az ügy rájuk tartozik. Volt nyoma behatolásnak? Semmi, és a kávézóasztalon találtak egy fehér porral teli zacskót is. Viszont az egyik bérlő korábban, mintha folytott sikoltozást hallott volna a lakásból. Abban biztos volt, hogy robajok szűrődtek ki, ami megmagyarázta a lakás állapotát és a nappali padlóján talált törmeléket. Egy másik bérlő elmondása szerint látta, amint egy férfi elhagyja az épületet. Az alak láthatóan sietett, és nem fordult meg a felszólításra. Ennyi. Ez tényleg gyanús, értett egyet Jennifer, de még mindig nem magyarázat arra, hogy miért egy szoldánók kaliberű nyomozónak kell felügyelnie a boncolást. Ez nekem is fura, bólintott Jack. Szerencsére könnyen kideríthetjük, mi folyik itt. A dossziéval a hóna alatt, és a kávésbögrével a kezében odalépett a békésen hortyogó luszoldánóhoz, hogy megálljon felette, és gyengéden megrázza a vállát. A férfi csak második noszogatásra emelte fel a szemhéjját, láthatóan még ez is emberfeletti erőfeszítésébe került. – Otthon miért nem tudok így aludni? – nyögött fel. Levette szemüvegét, és újbegyeivel olyan erősen dörzsölte a szemét, hogy kis szörcsögő hangot hallatott, miután ezzel végzett, felült és Jackre sandított, aki türelmesen várakozott. Lou szemének fehérje céklavörös árnyalatban játszott. Jack feltartotta a mappát. Úgy hallom, a Söring Gardner ügy miatt vagy itt, amit nem igazán értek. Olvastam az orvosnyomozói jelentést, e szerint túladagolás történt. Akkor mire fel ez a nagy érdeklődés? Az ösztönöm azt súgja, hogy ez nem szokványos túladagolás, felelte Lú. Az ügyeletes nyomozó is így gondolja, akivel az éjjel beszéltem. Tudnot kell, hogy még gyilkossági nyomozók mindenki másnál jobban rüheljük, hogy a járvány nyomán ennyire felszökött az emberölések száma. A pandémia előtt komoly eredményeket értünk el a gyilkosságok csökkentésében, ezért számunkra ez felér egy személyes sértéssel, ha úgy tetszik. Kicsit túlságosan érzékenyek vagyunk, főként az ilyen ügyekre, amikor valami amatőr azt hiszi, megvezethet minket egy zacskó kokainnal. Ha okkal gyanakszom, haladéktalanul tudni akarom. Hajlandó vagy segíteni. Hogyan is mondhatnék nemet, amikor ilyen szépen kéred? Jack játékosan megpaskolta a mappával lúfeje búbját. Oké, okay, essünk túl rajta, hogy végre hazamenj, és rendesen kialud magad, s ami ennél is fontosabb, én is visszatérhessek a tegnapi ügyemhez. Odalépett vinnihez, aki újra elrejtőzött a poszt mögé, kikapta kezéből az újságot, és az ölébe pottyantotta a dossziét. Nyomás, nagyfiú! Essünk túl ezen. Tudtam, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Mikor is lesz nekem egy nyugodt napom? Vinni egy hirtelen mozdulattal visszaszerezte a napilapját, aztán úgy tett, mint aki a legnagyobb békességgel tovább olvas. Jack másodszor is elvette tőle, ez alkalommal összecsavarta a kezében, és nagyot csapott vele vinni fejére, mielőtt az ölébe dobta. Mindketten elnevették magukat, míg Jennifer csak a szemét forgatta.